38. A lakás visszafogottan elegáns volt és megtévesztően egyszerű, amilyennek Péter Calderont mindinkább láttam. Nagyon okos embernek. Abból a fajtából, amelyik el tudja rejteni ragyogó tehetségét. Olyan ember, aki okul az által elkövetett kevés hibából, például azokból a hibákból, amelyeket hajdanán annával kapcsolatban követett el. Nagyon kedves öntől! Kezdtem társalgási hangnemben. Ez nem kedvesség. Kötelesség. Hm. Itt a levél. Jobban szeretném, ha nem itt olvasnál. Miért? Tudja, mi áll benne? Nem. De valami ötlete csak van? Nincs. Közölhetem magával a szakmai véleményemet. De alig, ha hallgatna rám. Hallgatom. Anna nyilván elképzelhetetlennek tartja, hogy tovább folytassa a viszonyát magával. Miért? Ó, a kézenfekvő okot tudom. Bűntudatra gondol? Nem, nem, a bűntudattal annak kiválóan boldogul, mint az emberek többsége. Például magának is remekül sikerült félrevezetni a saját fiát. Arról a kisebb csalásról szinte már szólni sem érdemes, amit a feleségével szemben követett el. Mégis itt ül most, három nappal a fia halála után, amely halált kétségkívül önidézte elő. Itt van, és annát hajszolja. Hát így. Bűntudat, bűntudat, ez a kegyes kifejezés napjaink nagy föloldozását fedi. Csak el kell imádkozni, bűnösnek érzem magam. És egy-kettő, már meg is volt a büntetés. A bűntudat a büntetés. Imigyen megbüntetve, s ezáltal megtisztulva, már is bűnözhetünk tovább. Hát akkor miért? Miért nem folytathatja Anna a kapcsolatát velem? Mert csak most vet végleg búcsút asztontól. Anna beszélt nekem a maguk kapcsolatáról. Maga a gyógyulás a folyamatához tartozott. Anna fontos tartozéka volt. A szélső határ, ameddig együtt eljutottak, hogy is fogalmazzam? Utazás volt, amelyet magának és neki meg kellett tennie, sorsszerűen. De ez az utazás véget ért. Rám nézett. Legalábbis Anna számára. Az utolsó szó, amit odavetett nekem, ez volt. Vége, de nem akarok beletörődni. Mert a maga számára nem ért véget. Nem is fog soha. Talán nem, de maga már csak a régi képeket, a régi szobákat, a régi álmokat kergetheti. Talán ez elég is magának. Nem adom föl. Olvassa el a levelet, azután döntsön. Legyen hálás a sorsnak, amiért egyáltalán megtehette ezt az utazást vele. Keveseknek adatik meg. Talán így is van rendjén. Majdnem mindig tragédiába torkollik. De hát, ha egy éve előre lát, ránéztem. A feleségem szerint kár volt nem meghalnom előtte. Jobb lett volna, ha nem érem meg, hogy ezt megtegyem. De hát akkor maga egyáltalán nem élt volna. Vagy igen? Nem. Mosolyogva kísért ki. Ritka ember, aki megbánja ezt az élményt. Maga se? Nekem sohasem adatott meg ez az élmény annával. Mártinnak se. Ebben az egyetlen tekintetben maguk ketten csak ugyanegymásnak teremtődtek annával. Férfiak és nők sokféle módon tartozhatnak egymáshoz. A maguk összetartozása magasan és veszedelmesen szállt. Legtöbbünk ki, idelent marad.